Pip, hipp! hipp. Hurra, hurra, hurra, och hurra! Vi firar hundra idag den här veckan. Kära lyssnare, Röglepodden når milstolpen hundra avsnitt. Vad säger ni om det? Cool tycker jag. Tack för att ni följer med oss. Och dagen till ära så är vi inte bara tre utan fyra så här inledningsvis i podden. Sebastian Rönström har kommit in här och ska ge oss en färsk hockeyrapport från Katena Arena. Och sen har vi då Linus Alin, Daniel Rot och så... Jag här, jag bara, vi får, vi måste säga några ord om detta direkt Linus vill på det på en gång här Ja men du sa ju precis innan vi började spela in sa att du skulle hämta någonting Jag tror det var en konfettikanön Så du bara skulle bomba iväg eh, Hemma i lägenheten <skratt> Vad är tortan, hjälm? <skratt> <skratt> Grejen är att jag var så besviken på När Linus skrev till mig här Bara för någon timme sedan vi firar väl hundra idag, det är väl 100 avsnitt För jag hade ju tänkt gå ut och köpa en tårta Och bara överraska er med detta Gick vi miste om den? Ja, men jag, men jag tänkte att Jag tänkte att jag ändå Ska göra någonting här att... Hämta någonting, Vad <här> händer, händer det Jag vet inte om det syns För vår lyssnare, kan jag berätta igen Ta fram någonting som liknar typ Lakisk kanske Det är sex kilo lakisk glas Från Engelholms glass Fantastiskt gott alltså. Du sitter och äter ur en frysbox. Det är som en som frysbox man hämtar glass i på somrarna till, till barn. En som sitter du och äter med slev från. Sjukt gott alltså. Ja, nej, nej. Inte, jag kan inte göra för mycket reklam för ett lokalt glassfabriksbolag. Men alltså den här lakritsglassen. Det kommer smälta innan du är färdig med det här avsnittet. Jag tänkte precis säga det. Nu ska vi spela in han, Tim. Har du tänkt igenom detta igen, verkligen? Det är vi som är ordningsmännen här. Och du, du bara låter... Uh... Kolla, det här kan du ju inte säga vad ni har, jag har framför nu. Men uh... det är det. Vad är det? Vilken kopp. Alltså. Den får vi nästan låta hänga i luftan, som en uh, cliffhanger. Vad är det för kopp Hjelm dricker du? Och... Såg ni? Ja, vi såg. Men det är hundra avsnitt, vi har så plågat folk i över 100 timmar. 100 timmar, det är lite så in. Hur många dagar har ni lyssnare förlorat på oss när man räknar ut det? Men ska vi gå till varför vi är här? Ja, det gör vi. Daniel, vi brukar ju ha en inledande jingle eller ett, nej, ett budskap snarare. Men det hade vi inte den här gången, varför inte det? Nej, det är klart när det är hundra avsnitt ska det vara lite speciellt och eh, den här gången så eh, eh, säger vi att vi, vi gör det här som vanligt ihop med vågen Försäkringsbyrå i Ängelholm och eh, istället för ett, ett, ett roligt något, eh, budskap i början så eh, säger de att Donald Trump har spelat in en eh, en, en, en hälsning. Och de hävdar också att han är rörelsepporter. Den som hänger med till de sista döende sekunderna i den här podden får lyssna då helt enkelt. Om ni tycker att allt annat är skit under den kommande timmen så, så kommer ni få ändå få valuta för det. Det kan vi ändå utlova. Så tar du fram Donald Trump som någon slags... <laughs> uh, mm? Riktig åker. Ja. Nej, Nej, nah, det har vi Sebastian Rönström. Du är hej på det. Hur är det att få kliva hej. in i röglepodden så här en, en del av den? Ja men, jag har äh, varit ute på träningen idag. Hur har det gått? Jag har äh, gått äh, lite som väntat kan man säga. Det var inga större rubriker om undantag från äh, att då Dennis Eberberg som missade matchen igår inte fanns på plats. Annars du ställde, ställde äh, fråga till äh, tränare eller till, till flera stycken noterade vi om vad, vad, sagt, vad har de sagt från Rögläs håll om hans frånvaro. Från Rögläs håll ledde i princip locket på kan man säga. Det, de vill inte uttala sig om det är vare sig en skada eller sjukdom som är anledningen till att Dennis Överberg missar matchen igår och även då kommer missa matchen imorgon Eh, de sa att eh, av respekt mot spelaren så vill de inte prata om diagnoser eller anledningar till varför han inte är med Och eh, att de tar det dag för dag med andra ord, inga svar på frågan Om det är någon, några eller flera matcher som Dennis Everberg kan komma och missa men då måste vi, då kan ju faktiskt vi reda ut varför han inte är med. Det finns säkert liksom, det är, Rögle brukar ha den policyn att de inte kommenterar varför. Sen om, om spelare liksom säger det eller så så är, är de väl okej okay med det. Men Dennis Ebba är ju tillsammans eller gift med en, en influencer med ett par tusen följare på Instagram. och Hon la ut ett inlägg idag att det var sjukstuga där hemma och ett, Därför skulle hon ha lite frågestund. Så att, eh, vi, kan väl, eh, vi kan väl slå fast att Dennis var inte skadad. Han är borta av sjukdomsrelaterade skäl. Sen om han själv är sjuk eller eh, och, om, om han har en bondförkylning eller corona. Eller om han ens själv är sjuk. Men eh, sjukdom i familjen är i alla fall eh, klarlagt. Det har vi en god källa på som vi sa. <tryck> det har vi. Har vi. Det tar att ha koll på alla influencers. Eh, <skratt> Så är det med oss ungdomar. Vi håller oss, vi håller oss att själva. vad som händer i världen. Det får du skaffa igen. Det är inte alls dumt. <skratt> Ja. Nej, bara skojar Ja nej, Det är helt rätt, nej, men det var bra Då har vi ju förmodligen utrett Den saken Så, Nu har jag ju ingen, ingen Vaken hatt eller läkarlegitimation. Men vi kan väl slå fast att han, han Spelar inte mot Brynäs imorgon Han spelar inte mot Örebro på lördag Och det är väl tveksamt om man spelar mot Malmö På tisdag, med tanke på försiktighets, eh, liksom di distanskrav och annat så lär man inte ta några, ta några rövare med, när det är sjukdom inblandat. Eh. Nej, för det är ju ett antal dagar eller till och med veckor som eh, ju faktiskt är inkubationstid på. Om, det, om vi nu pratar corona, det vet vi ju inte om det handlar om och man vet aldrig det är förkylning och så vidare. Men, men därav så kan man ju inte agera. Hur man vill, även om man själv skulle vara symptomfri. Och jag som så här långt har klarat under undan corona, åtminstone i A-laget. Och det är väl. Kan man väl gissa. Man skulle inte bli chockad om det fick fäste där också. Men vi får väl avvakta och se vad som händer om detta är bomförkylning eller corona. Sen samtidigt har ju, eh, spelarna i SHL möjligheter att testa sig eh, eh, mot corona också eh, på, på ett ganska smidigt sätt. Men om, om Evoberg eh, sannolikt då har gjort testet eller, eh, eller eh, gör det idag onsdag så kommer han väl säkert få något eh, besked här i, i, i slutet av veckan. Och är han då symptomfri och får bekräftat att det inte är corona då är det väl ändå ingen omöjlighet att han kan spela på lördag tänker jag. Nej, det är en god poäng. Den ska jag absolut växa in. Åtminstone tisdag, åtminstone derby tisdag känns ju för tidigt att uh, utsluta. Men att han, uh, han lär inte spela mot Brynäs i alla fall. Det kan ju väl vara överens om. Ja. Ha, eh, men uh, Sebastian är det ju som ska få luften här. Precis. <laughs> Nej, men uh, jo, träningen. Uh, Adam Tambelini finns ju med på isen. Men han... Uh, åker runt i en gul tröja till skillnad från de vita eller gröna som de andra spelarna har vilket ju tyder på att han fortfarande inte är helt återställd och, och liksom spelklar eh, för match utan han eh, han stegrar ju successivt sin träning och eh, där är ju vet vi inte så mycket om prognosen just nu om det är två, tre, fyra matcher bort. Vi eh, det får vi helt enkelt avvakta tills vidare och se för eh, när jag pratade med fysioterapeut Kristoffer Alvängrip inför eh, derbyt nu mot Malmö så sa han att det är svårt att ge en eh, exakt prognos men att han, eh, han är snart tillbaka sa han i alla fall. Men eh, han är ju inte med imorgon av träningen att döma i alla fall den gula tröjan indikerar väl då att han är inte man inte får tackla honom Man är inte tacklingsbar men du som har sett några träningar nu din liksom känsla och bedömning att han då deltar han inte liksom i kampövningar och annat liksom, men det är känslan liksom att han deltar nästan fullt ut i övrigt eller röran liksom omkring och joxar själv med en puck för nej alltså, han är ju med i om man ser de brukar spela liksom sa ibland 5 mot 5 liksom med med de backpar och de kedjor som de har tänkt att ha på matchen och där i de momenten är han inte med sen så är det två mot en moment och liknande där han har varit med. Så, men det är som du säger där att man är ju liksom försiktig med honom innan man tar nästa steg så att han kan vara med och rulla på i kedjorna som, när det blir mer högintensivt spel på träningen. Någonting yeah. annat? Någon annan som inte var på plats? Du har ju pratat om Dennis Eweber, du har pratat om Adam Tambelini, men men fler. Nej, det, det var det inte. Utan det var alla de som var med i matchen igår eh, var med på träningen och eh, där var inga förändringar i, i uppställningen. Det var samma backpar och eh, samma eh, kedjor. Om om man bara snabbt för att ägna sig till smittspårning. Linus, du var ju på plats förra veckan. Vad är det ni Dennis Everberg med när de drog igång därefter? När de återsamlades efter uppehållet och tränade liksom inf, inför första matchen. Eh, ja, det var mm. Han var med även i måndags på, på träningen. Så det, detta måste ha upptäckts igår då. Ja, för okay. att det kom ju när Rögle la ut lagopställningen på... Instagram så, så skrev de också att på grund av sent återbud så är Dennis Eberberg inte med så att det måste ha kommit ganska tight på på matchstart. Ja. Och, och, right. och eh, så, eh, efter det eller? Ja, det var en väldigt kort eh, träning. De var väl klara de började cirka halv elva och Ja, runt klockan så, elva eh, så hade de gjort vad de skulle ute på isen. Några spelare stannade kvar och körde lite extra skott och, och lite så. Men eh, den organiserade träningen var, eh, var väldigt kort idag. De spelar väl eh, tisdag, torsdag, lördag, minst två veckor rad här nu. Så att, eh, det blir nog... Eh... Det blir nog en och annan sån här träning framöver kan vi förmoda. Jag antar att det var glatt humör på, på spelarna det du såg efteråt när de kom gåendes. Så förbi på något vis där du befann dig efter, efter derbysegen. Ja det var, var positivt såklart. Nöjda med, nöjda med segern men... Och så en viss besvikelse över prestationen som, som de inte var helt nöjda med. Så det, det finns en, en lyst att göra en bättre prestation i, i matchen imorgon mot Brynäs. För hon tyckte inte riktigt att de nådde upp i, i den nivån i intensitet och så i det arbete då skulle man ju nästan haft ett premium-abonnemang nu så man kunde ta del av Sebes kvalitetsartiklar i eftermiddag och morgonbitti. Precis, vi får. De som nu har premium får hålla utcheck. Så kommer det här en intervju i morgonbitti med Leon Bristet. Snyggt! Då tackar vi så mycket för din rapport, Säber. Så får du eh, lämna oss här och gå till eh, datorn som du sitter vid i och för sig. Men snickra på texterna. Ja, tack. Jag får, fick vara med. Ja, så fortsätter vi andra eh, på vårt distansarbete eh, när vi då gör podden. Det är lite speciellt. Fyra stycken för första gången, den här. Eh, första gången någonsin i, i en podd. Men det funkar ju så här långt. Absolut. Och vi och starka, var... Även vi har starka ungdomar i vår, i vår oh, ja. oh ja, det kan man lugnt säga. Men vi var ju inne på derbyt där. Sebbe kunde också säga att de var inte helt nöjda med prestationen. Man kan väl säkert säga att de allra flesta som såg det på, på, te, på inte på, te, på TV eller via skärmar kan nog instämma i att prestationen inte var på topp. Vare sig från Rögle eller Malmö, men det räckte ändå till seger för Rögle. Hintar om gott humör och, och, och så här efter derbusegren i rögläget. Men Rote, inte på gott humör när du skrev in krönika igår. Nej, jag fick ställa två kontrollfrågor. Det fick jag skicka medan till vår redigerare Karin Fredriksson och fråga Är det okej okay att du skriver tradigast i rubriken? Det är nog lite skonskt talspråk. Ja, det är två skånska lag så det är, det är godkända som <laughs> och sen så skrev jag till Linus, du måste läsa min krönning för det är jag liksom Olle Han Gne här nu. De har vunnit i derby med 2-0 och man, man, ibland när man skriver vill man liksom känna att man har en fin balans liksom med ton i en text. Var man lägger rubriken och man lägger liksom, menar, hur tonen ska vara. Man kan förändra tonen med ganska små medel. Det var något som Linus... Det var inte mycket, men det var något som du... Men jo, jag eh, sammanfattar väl det med att det var det tradigaste derbyt jag sett i hela mitt liv. Och då har jag ändå sett minst liksom träningsmatch mellan Rögle och Malmö som har varit ett så eh, liksom i historier. Och det här var bara tradigt. Skrattar jag bara tänkte på min synpunkt. Nå någon gång i slutet hade du någon mening där jag utmanade dig att stryka för att du skulle ta ett steg bort från mörkret. <laughs> det var rätt så negativt. <laughs> ja, men det är, det är liksom mycket av allt. Det är så, dystrat. Det är så dystert allting. Hella, allt är bara dystert med jävla corona och... Man sitter hemma, man vill välja vara där och, man, och de kvällarna, arbetskvällarna brukar ju vara så jäkla roliga liksom. Man sitter där nere med 12 000 pers och flattusen som åker ner och hejar på rögle liksom. Och det är klackmatch och det är, liksom, det är så mycket och så satt man på en torr jävla Simors-sändning och lyssnade på bedröda frågor efter. Att bara kände, vad är det här alltså? Ta mig bort från detta skitet. Alltså, vi kan väl konstatera här och nu, Linus, att eh, det är inte jag som skallar den här säsongen. Nu åkte Simon med på ett bräd där också. Fick de skit för coronan? <laughs> Röglepodden för dig som vill ha glädje till tillvaron. <laughs> är det var <bara> några slogan? <laughs> Förlåt. Men, men ibland måste man in i mörkret för att se ljuset. Det är bara... Ja. <laughs> Skämt att säga då, du ringer ju in. känns väldigt bra vad man... Jag tror att eh, väldigt, väldigt många av de som såg matchen eh, håller med. Och, alltså, det blir ju inte mer påtagligt än i ett sånt här derby eh, i vilken tid man, man lever i och vad som är annorlunda jämfört med, med normalläge, vilket är som är väldigt mycket eh, om röglemöter möter LOC borta, om man ser den på tv och där är tomma läktare, inte superstor skillnad mot läge faktiskt om man ska vara helt ärlig. Nej. Men i ett sånt här derby så är det ju... Det blir så tydligt allting. Och det, det jag intervjuade Samuel Jonsson efter matchen och han var också inne på det liksom han sa, det, det var bara trött som han sa, alltså med, med stämningen och matchen och känslorna och det eh, är klart Röglösspen spelar nöjda med segern Men det är samma sak för dem Alltså de är vana vid att åka in där inför fusatta läktare Det har liksom derby laddats i, I flera dagar Och folk har eh, träffats Och varit på pubbar innan Och, och liksom slängt köft i korridorerna Och så och sen blir det match Och så är det Massa känslor och du var inne på liksom dagen där, Daniel, din krönika också, när man, han liksom gör sitt för att elda igång. Och det hör ju också till helheten, sådana grejer. och så, så det är liksom bara en, en, en känsla av ett stort vakuum, och det är väl klart att, känner man så, och jag tror att de allra flesta faktiskt känner så, så ska man ju beskriva och skriva. Det är ju, det är ju verkligheten är ju vad den är. Ja. Jag tycker, eh, ja, förlåt, igen. Jag hade ju ändå förmånen Även om inte du ser det så Daniel Att vara på plats i Malmö Arena Krättis, Krättis och, och det var ju Det var ju lamt att sitta där uppe I ena hörnet och titta ner på det Så Men jag har ju ändå sett Rögle spela ett antal matcher Den här säsongen och varit i Katena Arena Också och utan publik så, så det är klart att Rögle har gjort Långt bättre prestationer och mer intensiva prestationer den här säsongen än mot Malmö. Sen tror jag också man ska lägga till, som vi inte har nämnt än, och det är att om man ska vara clichy, så är det ju ändå så att det krävs två för att dansa. Och är det bara en som kan ta dansstegen på ett rätt sätt, så, så blir det ju ingen det blir succé. Och, och Tyvärr, jag vet inte om man får använda det ordet i Malmö sammanhang. Men tyvärr så har ju inte riktigt Malmö den kvaliteten för att bjuda upp till en vacker dans. Och då blir det vad det blir också i ett derby tänker jag. Det var ju, det var ju eh, tyvärr för alla som såg matchen så var det också en matchbild som passar ganska bra in i den här trådhetsramen. Jag menar Rögle gör eh, 1-0 och, och har den ledningen och gå upp och spela på plan. Eh, och ha 1-0 med sig in i tredje ja men då är det väl rätt så naturligt att man som bortlag försöker slå vakt om den ledningen men hade det varit lite, eh, i alla fall resultatmässig Roll, så hade det blivit en annan typ av underhållning ändå ju men nu följer liksom alla stenar från underhålls alltså underhållningsvärdets del följer ganska fel om man ska vara helt ärlig Ja, och det är, väl det, det är väl kontrasterna som du var inne på Linus som gör att det, fallet blir högre liksom, när det är där men äh, först tänkte jag, det här är som vilken match som helst äh, det är som Linköping borta, men sen blev det nästan ännu tråkigare än Linköping borta, då blev det liksom då blev det för stort gap mellan vad man förväntar sig och vad man äh, och så tycker jag liksom att ma, äh, jag var inne på det i min kronik också det är många, många år sedan jag såg Malmö så här tandlös, jag tycker liksom det, de är ju ett, ett de har ju ett sämre lag än Rögle och då kunde man ju i alla fall förvänta sig och tro att de skulle liksom försöka jaga Rögläs backar eller liksom göra någonting för att liksom inte Rögle skulle kunna fisa hem den här matchen på tvåans växel som det kändes som att de kunde göra för att tyckte liksom att Malmö varje gång de försökte tur pucken i banan så, så kastade de med vägen och Rögle fick tillbaka den och kunde stå och spela runt den och tycker liksom att Malmö så såsigt ut i i, I många moment och förutom liksom någon dubbelchans i slutet på första, någon dubbelchans i slutet på andra och lite på väg att bli dramatik i slutet på tredje så har ju Malmö ingenting, absolut ingenting. Jag tror för derbyts underhållningsvärde så hade det varit bra om Adam Brodecki gjort mål på sitt jätteläge i powerplay. Men då svarade ju Kristoffer Falk för... Ja, jag har inte sett alla matcher den här säsongen för alla lag men ni kan väl utgå från att det var en av säsongens hittills mest galna räddningar när han vände om och lyckades få ner klubbskaft på något vis och rädda ett baklänges mål och, och, och han höll nollan sen så det var ju en mycket stark insats ändå av Rifalk på det han hade att göra. Jag skrev en krönika inför det arbetet, nämnde just målvaktsspelet som en av bitarna där, där Rögle har äh, inte liksom äh, touchat i äh topplocket nu vad gäller kapacitet jag tycker väl att eh, som det går igenom att eh, han fick ju trots allt trots att Malmö inte skapar särskilt mycket heta chanser så fick han ändå över 30 skott på sig eh, vilket är en del av hans på plus då de här eh, den här jätteredningen så eh, det är klart att det var ett eh, liksom avstamp eh, mot något från eh, Rifalks sida även om de här riktigt, riktigt heta chanserna eh, var få jag, jag tycker man ska lägga till där också att när du nämner skottstatistiken båda lagen hade över 30 skott det var ganska mycket kosmetiska kosmetika över de skotterna det, det var alltså skulle man skära ner det till antal farliga skott så skulle inte skottstatistiken vara nämnvärt hög, det är min bild av det Nej, det har du det tycker jag. Ja, ni har båda rätt faktiskt. Genom du har helt rätt i det, det. Det är precis som jag sa. i slut, bort, Räknar man bort de här tre liksom, slutet på perioderna, sekvensen, så är, har, är Malmö totalt tandlösa. Men jag tycker också, som Linus sa in på, att uh, faktiskt utstrålar någon slags lugn och trygghet av några situationer i, i, i första liksom uh, det här med målaktspel handlar det ganska mycket om synk med liksom resten av laget och en känsla en, en utstrålning av lugn och trygghet och det så har det inte varit i alla matcher så här långt, äh, långt ifrån så att, jag tycker också att det, var, det kändes som äh, jag tror det ändå någonstans även om han hade svettigare nollor så var det nog en, en, en viktig, viktigt för Rifalk att få börja om efter uppehållet och sätta ner fötterna på det här ändå liksom, tydliga sättet. Jag tänker att jag kan runda av det just med, med Rifalk här. Att I intervjun efteråt det är, så där så, så ställde jag faktiskt frågorna. Dels var det det att han höll med om att det inte var en klockren retur som gjorde att Brodeck fick det läget. Han hade velat styra ner den pucken i hörnet med klubban och inte med, med benskyddet rätt snett upp till Brodäcki, det var det ena. Sen revancherade han sig gruvligt när han gjorde den räddningen på returen sen då. Eh, och sen så tog jag just den frågan med honom att ja, fråga han om hans säsong och det kanske är så att ja, eh, han gav svar på tal för den som då tvivlat på något vis och då menar han på att för honom har känslan varit bra hela säsongen. Så att hans upplevelser rimmar inte riktigt lika med kanske betraktares upplevelser så här långt under säsongen. Han sa ju samma sak i din intervju, Linus, som vi hade inför där han tycker att han har tagit steg så här långt. Liksom. Och det är klart att han har ju en måttstock och vi har en annan måttstock. Vi många som bedömer det liksom, runt omkring. titta liksom bara, oj det var en tavla i i Jävla och där var ett skott där som borde, inte borde ha gått in. Liksom. Det är klart att han har ju han har en annan... Han tittar på det från ett helt annat perspektiv. Hur, hur funkar hans teknik? Och hur... Eh, ja, det, han, det, vi, vi jämför liksom... Eppel och päron eh. Nu har vi pratat om matchens tradighet. Så, men vi måste också stanna till ett ögonblick med... Det vi har uttryckt i texter och pratat om. Maktbalansen. Du skrev det, Daniel. Jag skrev det också i, en, i någon text igår... Alltså 20 poängs skillnad mellan Rögle och Malmö på 12 matcher det är helt galna siffror och förra säsongen var vann Rögle alla derbyn också då. men trenden är ju tydlig att gapet mellan lagen blir bara större och större och större ja, men, sånt här går ju lite i och helt plötsligt så, så står man och tittar på någonting som man ser i ett mönster, liksom, backar några år så Kolla vad liksom MFF och HF var. Det var på, på sitt håll i den, i den tabellen. Liksom. samma Jag drog, drog paralleller till den här premiären var det väl 2017. Det var alltså säsongen där sen Cam och Chris tog över i november. Eh, där Malmö hade rögle premiären 5-0. Det kunde bli ett 50-0. Det kändes som Emil Krus Han stod med tungan som slips i tredje period och de var helt färdiga. Eh, Alltså de mördar i Rögle med, med en arbetsinsats och, och allt liksom. Och sen är vi känslan att de har ju rest totalt åt olika håll. Där liksom Rögle har tagit trappsteg uppåt hela tiden. Så har ju Malmö liksom under Peter Anderssons år fått liksom, kanske lite mer, mer, och mer och mer och mer slimmad kostym. Och, men hela tiden haft liksom den här otroliga arbetslitiken och vann ju väldigt mycket match på ett liksom ramstarkt kollektiv. Nu känns det som att liksom, efter tränarbytet så har man ju tappat det. Liksom. Och det som, det som vann matcher åt Malmö innan det är borta. Så jag tycker liksom, nu är det Rögle både ramverket, arbetsinsatserna och spetskvaliteten. Och, och Malmö har ju ingenting av det. Jag tänkte precis fylla i med det du avslutar med där Daniel. Det är ju väldigt tydligt att Rögle vinner matcher tack vare kvaliteter som man har... Eh anammat eller inte anammat men som Malmö hade tidigare just det här med ett spelsystem fyra alltså Malmö när de var som bäst då för, för ett par tre år sedan ett spelsystem spelade inte någon roll vilken, vilken kedja som var inne eller vilken backposs som var inne alla gjorde samma saker i varje byte hela tiden det var liksom som en klocka som bara tickade och tickade och tickade i match efter match och det är lite den det som gör framgår säkert nu, det spelar ingen roll om det är Taylor Madison och company som inne eller om det är Daniel Saur och hans gäng. Det, det, de är på samma ställen på isen och de gör samma saker och de, de går efter spelsystemet som man har satt upp tillsammans. Så det kombinerat med då den här offensiva kvaliteten gör ju, gör ju ett SL-topplag komplett. Och Sen även när liksom maktbalansen började förskjutas när det kändes som att Rögle var på väg att, att ta över mot Malmö så det kändes det ändå som att Malmö under Peter Andersson var väldigt skickliga på att få derbymatcherna att vinna coachmatcher nästan. Få matcherna att bli eh, på det sättet som gynnade Malmö. Det var väl flera liksom, där man kom till och kände kändes som att Rögle hade bättre form och kanske ett lite bättre lag men det blev en grinig jävla historia som till slut liksom Malmö vann och Rögle stod där och det röker alla ändar. Liksom. Det har man ju också tappat nu. Det känns som man de har ingen, ingen riktig riktning på någonting. Ja, det är De här matcherna var ju Malmö eh, mästare på att få rätt personer i Röglets slag helt ur balans. Ja. Ja, de kunde ju reta gallfeber folk som tog och ta dumma utvisningar och... Ja, det är väl den matchen där Cam också, eh, även om eh, det var på väg att svänga under den säsongen så när han stod med den här TV-apparaten och, och var förbannad på något domslut. Eh, eh, man såg ju, nu var det ut speciellt arbete på alla sätt, men det såg ingen ingen tillstymelse till att någon av rögle spelarna eh, skulle ge sig in i något som, som ens riskerar, att man åkte åt fel håll vad gäller mental balans och mental anspänning och allt sånt där. Ja, det var ju en tv-bild där Emil Sylvegård stod i tjafsar några rövlig Men det var ju på uppvärmning innan matchen hade börjat. Det är ju han ju en av de bästa i Sverige på det här kryper eh, under skinnet. Men jag, vet, jag tycker jag såg inte det ena, ena gång under matchen. Man kan väl också uttrycka det så här. Ja, det var någon gång efter någon periodpaus. De var lite små, små efter periodpaus. Efter Slutsignalen i någon period Innan de skulle gå till vila Men man får ändå imponeras av Rögles Enkelhet Någonstans att bevara den här 1-0 ledningen I tredje perioden Tiden bara rullade på, det hände ingenting Det bara rullade, rullade, rullade Och sen så kom det något läge för Malmö där I slutet Som Rifalk fick gå in Och, och, och briljera igen på men, men det var ju faktiskt En komfortabel Resa och det i sig är ju imponerande. Jo men det är ju så med lag som gör vad det, alltså det de behöver göra för att vinna. Jag menar, eh, vi har sett Rögle vända underläge och avgöra sent i, i många matcher eh, tidigare eh, när de har behövt som Estoskarshamn och Skellefteå och allt vad det nu eh, I den här matchen behövde man bevara sin 1-0 och det kändes som du sa Daniel att eh, Rögle-spelarna insåg att ja, men det det räcker att vi spelar på det här sättet. Det är ingen som behöver ut sig och liksom va, tumma liksom energilagren till 100% för att lyckas med det. Utan man spelar hem matchen och sen var det bra med det. Tre poäng in på kontot och så åker man hem igen. Det är liksom, man, anpassar, man anpassar insats efter scenario lite grann. Jag menar, nu satte vi höga betyg på en del av backarna. För liksom Rögle har många spelskickliga backar och det syntes i slutet av matchen hur precis som ni säger, hur komfortabelt de spelar hem det, de är pucktrygga framförallt när ingen, liksom är det någonting man inte ska ge liksom Niklasson Hansson, Samuel Jonsson och Ekestal till exempel, så är det kanske tid med pucken, de är ju inte de mest fysiska backarna, de ska ju liksom kanske i så fall manglas bakom mål, och, om man vill liksom att det ska hända någonting, men det känns ju inte som att det, det, det är en sortens liksom prövningar utsattes ju inte Hansson och Jonsson och kompani med för en annan gången av matchen. Apropå det, Niklas Hanssons macka till Brady Ferguson som missade helt öppet mål från typ en meter. Han, gör man inte sitt första SHL-mål på det så kan det dröja oerhört länge när man gör sitt första SHL-mål. Men, men vilken passning av Niklas Hansson där, om Nej, ni minns Ja, det är fantastiskt. Men Brady Ferguson, här, det är ju faktiskt en otrolig miss, han gör, måste jag säga. Ja, det, är alltså, det, är det. En, uh, det är inte det är... första heller. Nej, och det är ju. Med, alltså, när man säger så, det är otrolig... Det är inte första heller. Det är det inte. Det säger ju två saker. Ett, han har ju faktiskt tagit sig. Nu var det Niklas Hansson som hjälpte honom väldigt långt på traven. Men han har tagit sig till lägen nu, Brady Ferguson, som han inte gjorde i början av säsongen. Det är den första grejen. Den andra är ju att. Uh, det här måste ju sätta sig i skallen på honom såklart. Att han lyfter den pucken och missar mål. Det gör man ju inte om man har tre raka matcher i ryggen. Där man har hängt en kasse liksom. Utan det är, han behöver nog peta in den här första pyken snarast möjligt tror jag. att ja, Det var ju matchens absolut bästa chans. Inkluderat rögles mål. Ja i och för sig. Simon Ryfors var ju helt ensam rakt framifrån. Med en tom kasse i slutet. Så det är klart att det kanske var lite lättare. Men i övrigt så. Alltså det är ju en bragd att missa målet i det, i det läget som Brady har. Och det, är, äh, det är inte mycket mer att säga det än, än det. Alla som såg, såg. Men äh, även jag som äh, överst och kan väl sträcka mig till att vi får väl äh, vi, vi kan väl äh, berömma någonting också. Vi, vi snackade innan om, om Samuel Jonsson. Vi får väl fortsätta konstatera att äh, han går från klarhet till klarhet. Jag vet inte, det färsar det om jag har. Äh, Nej.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 De fortsätter också och matcha honom tyngre och tyngre, fler och fler minuter. Och det är ju det är så det funkar, de formstarkaste spelarna ska spela mest. Och det känns ju väldigt välförtjänt just nu att han, han loggar de, de minuterna som man gör för ögla Och jag tycker också att tillsammans med Niklas Hansson... Eh, fungerar, alltså de två tillsammans fungerar väldigt bra. Alltså om man tittar på det på pappret kan man, kan man tänka att har mm, de redan ute i egen zon när det kommer tunga farvars med tung press men det har ju inte varit några problem för dem ju. Nej, och, och, och om vi fortsätter på, på backspåret, vi har ju varit inne på det i podden och det är ju alldeles uppenbart att det är en annan typ av matchning den här säsongen är man sjundeback, är man sjundeback i, i praktiken. Det blir inte mycket spel för Samuel Johannesson. Och Craig Shearer, han verkar ju vara så slå som bara kan komma från, från att överhuvudtaget närma sig matchspel. Så det här med att konsekvent gå på sex backar är ju en, en höjning av krav ribban. Och också en höjning tycker jag. Från att se på det, vi ska gå mot guldet. Vi kostar vad det kostar vill. Känns det känns de faktiskt har, trots att Cody Caron har försvunnit så igen får man nästan ändå känslan att, att de har uppgraderat spelskickligheten på backsidan. Jonsson är spelskicklig på, på nivåer vi, jag absolut inte kunde se komma. Eke Stålen är spelskicklig backsidan. Jelina har liksom också tagit kreativa kliv, känns det som. Hansson är spelskicklig. Men när man jämför med, går igenom backsidan de senaste åren så ser man liksom hur många ganska, liksom, vad ska man säga, fysiska, lite otympliga, lite mindre spelskickliga backar har fasats ut en efter en. Gå igenom den här backlistan och då är det Johannes Johansson på bänken som kanske den största liraren av Allihopa Så de har väldigt mindre fysik och mer spelskicklighet på sin backsida. Men om vi stannar till vid Samuel Johannesson. Det här är ju en... Han är ju inne i en viktig tid i sin hockeykarriär och behöver utveckla behöver matchning. Rögle behöver ha honom om en back och sönder. Han själv... Alltså, han har ju hamnat i kläm här. Det här är ju en... en, en jättedålig situation på något vis för honom och för honom kanske det vore bättre att bli utlånad i det här längre men det skulle ju inte kunna hända eftersom som sagt, en en så kommer ju han gå in där Men det är ju en del av alltså seniorlivet också, alltså jag menar en talang, absolut det är en, en jättestor talang men konkurrensen är ju så hård som den är just nu alltså det är ju upp till, till, eh, spelaren då visa visar att man ska, ska spela på förvarsidan Erik Andersson kom in nu istället för eh, Dennis Evoberg, han spelar alla matcher i grundsen ja det var ju bara en förra säsongen, och börjar helt given i laget där tillsammans med Metzen och Bengtsson, och sen blev han och nog att för konkurrensen, ja, då var det han som rök eh, och det är samma sak på backsidan ju Jag menar Shearer, eh, äntligen som med i truppen och jag har ju svårt att se vilken av de andra sex backarna skulle man plocka bort för Johansson just i detta läget. Det finns ju ingen just nu. Samtidigt för Johannesons del så gäller det ju att, att se på den här situationen. Med liksom, på ett sunt sätt att man tar det här på rätt sätt. För jag menar det kommer ju ofrånkomligen bli så att han kommer få chansen. Alltså det är ju röglar har inte åkt på någon sån här, förutom i skadad av folk är borta ett par veckor. Jag menar ett par veckor här, då snackar vi sex matcher kanske som man får gå in och spela. Och då gäller det att ta det läget, så det gäller att se till att vara redo. De ung spelare handlar det om hur, hur hanterar jag den här med utgången. Och dessutom, vi vinner på det lite under försäsongen. Jag vet, jag pratar om det i något avsnitt där, att Johansson som ungtalang då har haft en en, en kurva som pekar rakt ut uppåt först, man får chansen, man gör avtryck, det blir liksom man gör många intervjuer i media och man, man ja, men genombrottet. Och sen efter det får många så kommer en liten, en liten, liten dipp och det är kanske den han är inne just nu också. Men jag kan ju tänka mig att det blir någon krok i huvudet också, men så mycket, så som han slog igenom ändå för säsongen, så mycket isen fick, han fick jag förtroendet att bära ett, ett powerplay, trots att de var liksom ordinarie så att ganska meriterat folk på bänken för att Johannes som skulle rätta ett av powerplayen. Sen kommer han hem, för, eller får en liksom en lång för säsong, tränar, lägger på sig liksom kil och, och sen och jag säkert klivit in i den här säsongen med liksom någon slags tanke att um, uh, nydraftade dessutom väl att. Uh, här ska det liksom exploderas och sen efter tolv matcher så har man knappt spelat ett byte. Det är, det är nog lite två verkligheter som har krockat kan jag inbilla mig. Ja, och det, Precis, det är absolut. Men det är ju de här tolv matcherna som nu blir fler. Det är det är, om, det är hur man tacklar den här tiden som avgör om det kan exploderas när man väl kommer in i, i laguppställningen. För går man in med en inställning då att man överarbetar situationer eller att man inte, ja, att man inte spelar sin hockey och gör det man är bra på då, blir det ju, då knyter ju allting sig. Har man då förmågan att trots att man är ung och, och allt sånt och, och litar på sig själv och, och, och liksom ta sig an uppgiften på ett par sätt då kan man ju fortfarande explodera. Och gör man det, då är ju Johansson inne på sexpack och då ska man plocka bort den en Samuel Johannesson som kanske har gjort sin annans SL-succé om man har tagit den chansen och då blir det svårt för tränarna. Så det blir ju jag, jag tror ni förstår vart jag vill komma i resonemanget. Jo men ibland har man ju om liksom, att ja, men det är lite att det är politiska beslut. Liksom. Någon värderas liksom annorlunda för att det är typ ett nyförvärv och man kan inte peta en nyförvärv men det har man ju ändå lärt sig att de så funkar ju ändå inte Airbots äh, posterade och spelar och så skiter de med om om du känner mest eller om du känner minst, liksom. så är det ju helt, helt rätt. Ta Johansson detta och ta på rätt sätt och liksom grinar och, och tränar hårdare än de andra så kommer man ju få sin chans. Helt övertygad. Det är väl unikt, en säsong som denna nu har jag säkert fel men det känns som att ingen av Röglutbackar har missat en sekund så här långt av något skäl. Så att det är ju lite otrov. Det brukar alltid vara någon som har snuva eller ont i en arm eller något. Och rent eh, hierarkimässigt på Rögls backsida så känns det ju helt cementerat att, man, eh, att det är Johansson som, som kommer från chansen eh, när någon går sönder. Jag menar, i, i annat fall hade man ju såklart för att ge Craig Shearer lite energi och lite, liksom, eh, lite tro och lite så här Ja ni vet, för att vara med i laget lite på match och så, då hade man ju sett honom som bänkspelare i några matcher har alternerat lite för att ja, lyfta honom lite grann. Men Johansson har ju varit bak hela vägen. Så det är ju liksom inget snack om vem som ska in i laguppställningen den dagen eh, den första backen då blir sjuk eller, eller går sönder. Eller om Johansson springer om någon på träningarna och att coacharna tycker att nu har du förtjänat ditt läge helt enkelt. Det känns som att bokstensmannen är mer aktuell att spela än Krookshiro för tillfället. Han har ändå varit i 700 år. <skratt> Om jag tar i lite. Skoja. <skratt> <Ja. skratt> Vi måste få skoja. Ja, men visst. Eh, bokstensmannen eller Ötzil, Alpmannen, han har väl varit död i 5000 år. <skratt> ja, väl. <skratt> Men jag ska tillägga då bara apropå Craig Shearer. Jag vet inte. för er som inte läste den intervjun så finns den om ni söker på hans namn på hd.se. Jag gjorde en intervju med honom förra veckan under uppehållet om hur han såg på sin situation. Och sitt läge när han då är på läktaren så länge. Och säger vad man vill men jag blev imponerad av hans liksom svar och retorik på de frågorna. För det var ändå ett par tuffa frågor jag ställde till honom. Eh, som inte är jätteroliga att svara på när man är i den här eh, sitsen som han är. Eh, det är många som hade kunnat eh, peka finger och rikta kritik både hit och dit. Men han eh, pekar mest på sig själv och, och, eh, och liksom pekar på saker han ändå vill göra för att kunna hjälpa laget trots att han är i det här läget. Och Det tycker jag är, är, är respektingivande eh, med tanke på situationen. Han är många är i det läget eh, eh, Gör på andra sätt. Så det, det vill jag ändå flika in i det här resonemanget innan vi avslutar det. Ja, och då, om jag får tillägga något där så tycker jag, håller jag med dig på ett sätt. Han har goda ekonomiska skäl att säga som, som han gör men jag håller med dig. Man, han kunde dukat en intervju, han kunde prata om att han inte um, får, får chansen. Han kunde pekat på mycket men um, jag håller med dig. Han är, professionell i sina svar och lägger inte skulden på någon annan. Vi rundar det snacket och fast ändå inte. För det är klart att precis som du sa Daniel, ingen back har ju nästan missat någon sekund den här säsongen. Vi har varit inne och touchat på med Dennis Eberberg tidigare har han några symptom eller inte och hela tiden så är vi omgärdade av corona. Vare sig vi vill eller inte. Och det det kan ju bli så, det vet man inte heller att någon back blir smittad och då kommer någon av Johannesson in och så kanske kirar in på bänken och så vidare och så vidare. Så att det är ju väldigt oklart med, med allting. Eh, corona, ska vi ta ett var där också? Eh, det är väl uppfånkomligt. Det härliga ämnen. Ja, och jag, jag, jag står fast vid det jag sa för några veckor sedan. Jag tycker fortfarande att det är jättemärkligt hur hur det kan vara som det är. Jag satte och tittade i Malmö Arena igår. Och de är ju absolut inte ensamma. Det är ju så överallt. Men okej. Okay, vi får lära oss hela tiden att det ska vara två meters avstånd. Och det trycks in. Jaha, men där kunde man ju läsa på jumbotronerna. Tänk på avstånd en meter. Okej okay, då har vi redan reducerat det till en meter. Och så tittar man på låserna eller platserna. Restaurangplatser. Titta, liksom, är det en centimeter mellan folk? Nej, det är det ju inte. Och jag, jag tycker att det är så märkligt att man i ett läge när det är så sjukt hög smittspridning så, så kan man bara helt öppet låtsas som att det regnar. Jag, jag fattar inte det. Alltså. Jag, blir, jag blir upprörd på sånt här. Varför ska vi gå omkring och hålla två meters avstånd vi andra om det är helt okej okay att hålla mindre än en meters avstånd bara man sitter i någon restaurangkitt eller så i en hockeyarena? Det är sjukt. Det är klart det. Är. Det är märkligt alltihopa. Det är väl dags att tänka till för alla kanske. Men jag, jag, jag förstår ju att det finns en ekonomisk aspekt i det här. Jag fattar hela kittet men Alltså det blir det sänder sådana signaler om att eh, på en hockeymatch har man lyckats komma över en, en sån låsplats eller någonting. Då, då går man bortom alla rekommendationer i princip. Men vad är det senaste nu då? HV71 har stängt ner på grund av corona. De som var förutbehållet är väl tillbaka lite grann. AIK och den läste idag också. Eh, har... Stängt ner. Det är väl där är för tillfället eller? Ja precis, HB har fått match uppskjutna den här veckan. Jag tror jag, Precis när vi började spela in, han läser mig till att de sköt upp även deras match på lördag. Vilket innebär att det högas på fortsatt med för. De uppskjutna, SHLs ledning har sagt i media att de inte tycker att det är någon superfara ny. Alltså det gäller att kunna peta in de här upphöjtna matcherna på, på lediga speldatum. I och med då att det inte blir något CHL och, och så vidare. Att det fortfarande finns eh, luckor Men fortsätter detta då det en längre period. Eh, så behöver man inte vara Einstein för att räkna ut att de här lyckorna kommer att ta slut så småningom. Och då eh, kommer jag hamna i ett läge där man sannolikt får ja, reducera antal grundseromgångar kanske eller något liknande. Det, det finns ju inte hur många matcher som helst som kan skjutas upp. Det, det finns ju ett tak för hur länge det funkar. Förutsätter du den här takten så kommer man ju säkert att slå i det taket. Ja, verkligen. Det är ju inte på att det är något lag som drabbas nu. Nu ska Röglis spela tisdag, torsdag, lördag, tisdag sex inställda matcher nu, var skulle du stoppa dem någonstans? Precis. Midsommar. Eh, nej, det är... Jag lutar mer och mer åt att det, jag, det kommer inte att stå några lag 52 spelare matcher någon den här grundserien i slut. Det, avundas inte de som sitter i SHL eller sitter i styrelserummen och ska ta beslut om detta. Det svåra beslut. Men om man kommer dit här, vi är ju inte där än, men inte helt osannolikt att vi kommer dit då. Att det inte blir 52 omgångar. Det blir ojämnt antal hemma-borta matcher. Lag som kanske har hamnat efter. Ja, dels kvalitetsmässigt men också på grund av coronautbrott. Och inte får tid att hämta hem de, kanske försöka hämta hem de poängen i antal omgångar. Alltså Börjar man rucka på det... då. Jag tycker det är självklart då att man stänger för nedflyttning. Det, det finns ingen rim och i det annars. Äh, men Vi får väl se vad som händer. Det, är, det kanske kommer åt vaccin och så är alla spelarna vaccinerade i januari och kan spela varje dag i, i 50 dagar som de kan spela, spela slut. Eller 500 år. Mm. <laughs> ja, men jag måste bara säga apropå det är ju dystra, dystra tider och så eh, som vi pratar mycket om och det, det, det är tufft med den här ovissheten men någonstans får vi ju tillsammans med våra lyssnare också alltså, klamra oss fast vid det faktum att det, nu spelas det fortfarande hockeymatcher eh, som vi kan eh, prata om och, och analysera och, och bedöma på alla sätt och vis och det jag tycker det är viktigt att komma ihåg att det är liksom... Själva den delen, det är ganska kul ändå. Alltså oavsett eh, scenario och, och vad som händer och så. Så vi får passa på nu när vi inte... Det kan svänga åt andra hållet också. Vi får inte glömma det, att det, det ljusnar igen. Eh, vi får inte glömma att det, det finns eh, olika liksom, vägar det här kan ta. Så just nu så eh, ser det tyngt ut. Men jag bara, jag bara vill komma fram till att vi får inte glömma att... Eh, det inte kommer att vara så här för alltid utan vi får uh, liksom jobba fram det positiva i, i det vi kan. Kommer det bättre tider tid Linus? Det måste du göra Daniel. Åh oh, Annars... vad glad jag blir. Annars blir jag lissen. Jag med. Åh oh, ge, ge mig något att hoppas på. En spaning kanske. Ja. Ja faktiskt. Ge Daniel en spaning Linus så han får upp humöret. Ja, jag ska plocka fram min, eh, tyvärr är det ju nu inte mina papper utan min, min eh, mobiltelefon. Eh, och eh, kolla på eh, en bild som eh, Hans Abramsson på eh, Aftonbladet lade ut på sin Twitter idag. Och jag har eh, lånat den av honom. Den handlar om då eh, tabellen eh, ny gällande poängsnitt. Och var lagen skulle hamna till slut då över just eh, hela grundsen om de eh, fortsätter i samma tempo efter eh, 52 omgångar. För den här resultattabellen haltar ju, eh, som vi har snackat om, eh, mycket. Eh, men Rögle har just nu ett poängsnitt på 2,33 per match. Vilket är väldigt högt och det är man ju etta på i ligan då. Eh, Fröldlunda tvåa. Eh, Oskarshamn delar trea faktiskt tillsammans med Luleå. Oskarshamn delar a tillsammans med Luleå? Tittar man bara på snitt alltså inspelda poäng per match så har Rögle 2,33 Frölunda 2,07 Oskarshamn och Luleå 2,0 Luleå är ju så sopja. Tittar man i botten av tabellen då eh, Malmö 0,67 och sen Linköping i Uggården tar i snitt en poäng per match. Eh, om den här låt säga, tempot hade fortsatt Malmö hade tagit eh, lika många poäng på match fram till 52 omgången och Rögle hade gjort likadant då hade Rögle vunnit serien på 121 inspelade poäng. Eh Frölde hade varit två på 108 och sen då ska Samnö Luleå eh där på 104. Malmö om de fortsätter i samma takt hade tagit 35 poäng på hela eh. Oj, vad du flörtar med lyssnarna här nu Linus. Det är fakta igen. <laughs> Drömtabellen för alla med grön vitt hjärta. Ja men det är svart på vitt fakta. Alltså topp sex eh, om poängsnittet hade fortsatt så här hade det varit Rögle, Frölunda, Oskarsam, Luleå, Örebro, Växjö. Intressant det, uh, spaning. Ja men det är ändå en med, med tanke på att det är så otroligt svårt att få en överblick av den här tabellen. Så är det ju ändå en indikation lite att kolla på poängsnittet och se... Eftersom vissa lag har spelat 14 matcher och andra 9 så får man ändå en, ett hum om vart, eh, vart lagen är på väg och, och eh, hur de har spelat, eh, spelat hittills. Det är nog det mest rättvisa man kan göra i det här läget. Jag tror ja. också det faktiskt. Här och nu är, är ju den poäng per, per match mycket mer intressant än en, än en annan säsong. Det är rimligt att tro att verkligheten kommer, kommer att komma i fatt, både positivt och negativt. Det är rimligt att anta och krokna med tiden lite och att några sleeping giants vaknar och cyklar igång ett högre poängsnitt än vad de har idag när de börjar förordning på grejerna Blir du mer pepp nu Daniel? Steg humöret? Eh, en... Absolut jag ska, jag ska skita i min spaning för att den hade inte så mycket jo, Den är lite, lite gnällig kanske Det, <laughs> Kanske inte passar Du kan inte orka med gnäll idag Jobbar, är den intressant så kör vi måste ja, precis. Precis. den är ju den är utkant Nej, men så här, min, min dotter så tyckte redan för två år sedan om jag råkade spotta någon gång så sa hon, vet du äckligt det att spotta på dagen och det tog jag lite tid men sa, ja det är, är det ju faktiskt vad ska jag göra det för så jag, jag har ju fått ett där, eh, jag har ju slutat spotta för jag inser vad ska jag göra det för eh, men varje gång man zoomar in en hockeyspelare på isen så spottar människan så jag har fått en rad av för spott. så jag undrar liksom varför, varför spottar man hela tiden? Om du gör att spela badminton hjärn så, så spottar man inte. Så det är inget det, är inget, det är inget man måste göra för att liksom, under fysisk stark fysisk ansträngning. Men visst har ni väl sett även inom spelande, alltså som inte har en is och, och spotta på utan golv, sett dem gå förbi en papperskorg och spotta. Inte lika jo, vanligt. Ja. Nej, jag har sett Konor men... Obers spotta på scenen på Vega i Köpenhamn. Det var också äckligt. Jag tänker att i, i fysiska sammanhang så kan det bli lite för mycket av liv som man vill bli av med. Ja, det är möjligt. Det är så bara en, en, en notering att uh, om man jämför hockeyspelare eller idrottsmän, idrottsmän framförallt, med uh andra normalt eller andra människor så liksom, måste ju <skratt> för, normalt människor. Ja, men så måste ju spottandet ligga på en 5-600 över normala motionärer. Men men den här spottlåsan du nu levererar mot spottandet. <skratt> äh? den riktar du till hela hockeyet etablissemanget här nu. Sluta Jag... spotta. Nej, jag riktar inte någon. Jag bara har konstaterat att det är ett jäkla spottande. Ja, det, det är en skön, skön um, utflikning här av röglepodden. Vi kan, vi kan väl ändå samla allt, uh, allt uh, gnäll i denna så tar vi liksom nya positiva tag nästa vecka. Det börjar med humraferande åt hjälm mot lakritsglass och sen har vi bara deppat ihop i en timme nu. Förlåt att vi har dratt ner dig i covid-träsket hjälm. Ja, men jag har i alla fall min glas. Ja, men det är gott. Jag kan leva upp er med en historisk utvikning på slutet om ni vill. Är det nu Kanada kommer? Jag vet inte om vi är den. Tur att jag har en stor glas? <laughs> eh, nej, det blir inget Kanada. Men det blir ett annat rödvitt gäng. Danmark? Danmark, Danmark. Det är ett dejligt land. Precis. Vet du hur många danskar som har eh, representerat Rögle i åtminstone en säsong? <laughs> varför, varför vänder du dig till mig? Ja, men du är ju supergissaren. Förra veckan så bara... I Danmark måste väl ändå ha funnits lite fler än, än slovaker och sånt i. Jag gissar på tio. Okej. Okay. Linus? Eh, det måste vara eh, fler. Tjugo, säger jag då. Du ligger svaret ganska exakt mitt emellan. 16 stycken danska har representerat röreligen genom tiderna. Mm -hmm. eh, jag ska inte gå igenom alla dem, för då eh, drar, vi ut, drar vi över tiden. Jag tänkte att jag skulle... Ägna mig åt lite dansk centerspaning idag. För jag har hittat fyra rätt så renodlade centra som har eh, representerat rövlen. Våra upplysta eh, lyssnare de sitter där hemma och har, har bockat av eh, en och annan. Så Nu blir vi på spåret med Linus och igen. Vilka, vilka centra har vi att kasta in i, i leken? I SP-hjälsen. Vart, vart är ledtrådarna någonstans? Det, Om det behövs lätt. inga lettare då, det är att de har varit centrum. Och Linus har satt den första, Jesper Jensen. Han tog det mm. lättaste. Har hjälm någon att komma med? Jag är en som fick sparken i januari 2012. Nej, för, att, för att han, citat, vi är inte nöjda med hans prestation i år. Han tillför inte den fart och den intensitet vi önskar spela med. Han passar inte in i det. Och då tycker du blir det lika bra att skiljas åt, sa Röglys klubbdirektör Peter Hedlund, om Kirill Starkov. Kirill Starkov. Du sen pratar till. Ingen klingande namnet, Kirill Starkov. Precis. Ska ni vara med och gissa på dem den, den ena är ju en, en liten slamkrig från spelar bra 16 matcher på säsongen 2004 05 En av de gladaste, trevligaste och man har sprungit på. Ja, den kan jag inte. Jag har ju, alltså, när man snackar danska rörelspelare så är det ju en sån här gamling, får man säga så, som man har talat talas om. Men nu är jag risk att Peter, eller Thomas Sarsen göra bort mig vad gäller uh, position. Jag tror uh, på så. dig, du kommer säga rätt. Så jag, jag vet inte om jag vågar egentligen, men jag du måste då. ändå säga det, för annars... Uh, du har rätt. Jag säger Heiseners då. Det är rätt! Det är det, och den, och den andra som är fiskig efter var Morten Gren. <kling> Men vi, börjar, vi kan börja lite kort med hans Ehlers, för han är kanske en av de största... Vi har varit inne på honom innan för att han skickade en hälsning. Så jag har dragit lite med honom, men han, han kom ju till Rögle i miljonssatsningen 91-92 när Rögle gick upp till, um, till sen En artist i liksom, Johan Matti Alton, en klass, en center, lite diva. En uh, profil av uh, stora mått. Han gjorde alltså 74 poäng på 35 grundsäger i matchen. Den säsongen i Division 1 Allsvenskan. 74 poäng på 35 matcher. Rögle gick upp. Och han spelade kvar en säsong i Elitia 92-93. Gjorde då 33 poäng på 38 matcher. Sen fasades han ut. Och han försvann hem till, eller han försvann till Schweiz i bil. Och han spelade två år i Klagenfurt. Han fortsatte till Tyskland, Augsburg, Berlin, Berlin, Berlin fem säsonger i Berlin Capitals slutade han 2004 efter en säsong i eh, två säsonger hemma i Ålborg. Sen har han ju fortsatt med en lång, eh, lång historik även som ledare framförallt i Schweiz där han har varit verksam på ledarnivå som head coach sedan, eh, eller med start 2007 och egentligen fram till våras då han var i SCL Tigers som eh, han slutförde sin fjärde säsong som headcoach där. Nu är Heinz Ehlers enbart headcoach för Danmarks landslag. Ja inte du eller jag eller någon av oss intervjuat honom nere i Schweiz under något träningsläge med Rögle? Eller jo, nu var då rätt. jag samlade på mig en, en hälsning. Vi träffade honom när vi var nere med Rögle i Köln. Där. Han var där med sitt Jaha, i Schweiz. Ja, just det. Så var det. Minnet så, är bra men kort. Så du har sett mig prata med Heinz Ehlers där nere? Mäktigt. Mm. Eh, Jesper Jensen då, center Jesper Jensen som är något av en eh, svensk hockeyvagabond kom till Rögle från Karlskrona Karls eh, var med och gick upp 2014-15 eh, men försvann sen eh, eller försvann, han spelade bara 17 matcher 2015-16 eh, kommer inte ihåg om, om, om han blev skadad, det kanske någon axelskada kanske eller jag vill minnas att kan det kan ha varit någon hjärnskakning också. Ja, det Änt, Inte helt hundra på det, men det är så här i alla fall. Äh, på, rullar i alla fall vidare till Brynäs efter Röglund. Tre säsonger. Var uppe i Skellefteå sväng, och Gjorde sedan en säsong i Malmö. Och nu är han lagkapten hemma i Fredrikshamn i Danmark. Oj! Oj! Oj! Ja, men det känns som att hans... Karriären nästan tog slut då. Ja, det är ju taskigt att, att säga. År, så att, äm, ja, det är sånt fast. som händer. <laughs> äh, den äh, tredje centern är då Morten Gren som numera tror jag jobbar som både som agent och någon slags tv kommentator Jag har i alla fall sprungit på honom i lite olika sammanhang. Det är en glad fyr. Äh, han har inte spelat så mycket i Röglön. Han kom ju på låg. 2004-05 från Modo, gjorde 16 matcher och 20 pinnar. Eh, gjorde liksom succé får man säga. Och sen, han var väl en sån som ryktades tillbaka varje säsong. Eh, nu är väl, det är väl han och Peter Hirsch som har ryktats flest gånger till Rögle. Eh, Byron Ritchie Ryan Vessi. Nej eh, förlåt, de två är ju i, i, i särklass. Varenda enda säsongen i typ 12 år. Ja eh, faktiskt. Men det blev lite mer spel i mode och Sen så blev det spel i Lexan i tre år. Sen så gick han till Malmö i tre år. Sen försvann Gren till Tyskland, han Hannover. Svänninger. Och sen avslutar han med tre säsonger hemma i Rungsted. Mårten Gren där, eller Jag har en spelat att han, han liksom blir någon slags publikfavorit också. Inte bara så här för poängen utan att han, han blir Ganska omtyckt. Det ja, det är rätt uppfattat. Det är vissa spelare som har någon slags sån här svår aura som kommer in och gör någonting som går hem hos folk. Det behöver inte bara vara poäng, men som sen blir liksom ihågkommen i många år framöver. Och ofta, eller liksom kanske spelar som är på det sättet sprudlande karaktärer som, som grejer med en glad, en glad skit helt enkelt, så det är rätt han, han blev på, för att spela 16 matcher i Röglis så det finns spelare som har gjort 116 matcher som äh, man inte kommer ihåg äh, än som de visar en passbild på honom men Gren äh, är ihågkommen äh, för sina 16 Sen den sista då Kiril Starkov och han har ju också ett litet inne ni, ni får ju många, ni får mycket på, på köpet här, det var en av de här äh, som hade lite ryskt på Påbror. Han är liksom rysk-dansk. Och han kom till Rögle 2011-12. Han har gjort en stark säsong i Danmark. Kom till Rögle i allsvenskan. Men det blev ingen succé. Han gjorde 39 matcher. 15 pinnar. Och fick helt enkelt kicken i januari. Och försvann hem till Danmark. Sen så spelar han en säsong i Oskarshamn och fortsätter lite i Danmark och lite några säsonger på lägre nivå i Schweiz. Och eh, han håller faktiskt fortfarande på i något som heter, eh, med risk för att bli hudförlängd för min dåliga, eh, vad heter det? Danska? Nej. Ryska? Uttal av sveitsiska hockeylag Chateau de ux ox Ja, i svenska edition 2 i alla fall. Dom, ja. Dom, Dom, ja. <laughs> de, hoppas nog, de hoppas nog inte på att de hörde det. jag hoppas inte jag heller Det var i alla fall kan man säga, första kapitlet av den danska eh, odyssén eh, i Rögle. Bra! hur ser se vad vi tar vägen nästa vecka. Ja, det fortsätter väl med kapitel 2 kan jag tro. Jag är rädd för det. <laughs> Men nu är vi väl ändå framme vid det stora ögonblicket. Stora ögonblicket. Ja, det väldigt väldigt stora ögonblicket. När vi tar på dig en sombrero för att fira in 100 avsnitt av Void på eller, eller när en mäktig man ska hälsa. Ja, det är där vi är redan. Jag tror det var något annat. Ja men då, då får vi väl ta och då får vi ta runda av först och sen lämnar vi väl folk med, med den hälsningen. Från Trump. sägs Donald Trump. Har ni suttit och väntat på hela tiden nu en dryg timme. Exakt. Folk har utåt tänkt kan du hålla flabben någon gång så jag får höra Trump. <laughs> men nu, då gör vi väl det. Vi håller flabben. Och så tackar vi er för den här veckan. Ni vet vad ni håller uppdaterade någonstans. Här kommer Donald Trump. Hej Hello! Hej Hello everybody, it's me Donald Trump, president of the United States for now. I want to wish the Rögel hockey team of South Sweden a great, great season. I hope that you have the best of luck in the league because you deserve it. You deserve it so much, you know. The good folks at Vagen called me and told me to tell you this because they sponsor your team. You know, they're a pension company and they like you a lot. In South Sweden, you're the best. And my new job for Vagen is to wish you guys luck. Rogel Hockey Team is the best out there and you're going to do great. You're making hockey great again.